Занепокоєний містер Фішер щось заджерготав до габки. Вона не відповідала, навіть бровою не повела в його бік. Закам'яніла, втупивши очі в землю. Батько спершу не хотів і відкопувати. А я кажу, то гроші нормальні, чого ти, то народні гроші. Де Стефан їх узяв? У народу наторгував. І виходить так, наче предки наші, що несли у шинок своє горе, Тепер у скрутну годину помагають нам ворога помагають вибити село наше з руїн підняти отакечки Прецінь, нема скарбу тихо вимовила нарешті Гапка Нема нема Йой що ж тепер що Вибачай сестро сама бачиш сама чула як воно вийшло я тут не винен я виджу, виджу, ніхто не винен. певно, то ті гроші нагельдовані від села, правдиво повернулися до села. То є, мабуть, справедливо, так, але, але що я маю робити?» В голосі її бренів відчай. Містер Фішер знову роздратовано заджерготав, розмахуючи руками. «Що таке? Чого це він?» Здивовано спитав Олексієнко в габки. «Каже, що той скарб його, але ж заповіт на ваше ім'я...» «То є правда. Його!» Габка скрушно похитала головою. «Прецінь таку підписала угоду, контракт. Дев'яносто відсотків йому і лише десять мені. А що я мала робити? Що? Хіба я могла сама дістатися сюди? Могла? Як прецінь два роки я ніде не працюю. «Но ви знаєте, що є таке в Америці два роки без роботи? Два роки!» «Ой, лишенько!» – сплеснула руками Катерина Семенівна. «Як-ото Юлько кинув мене, знайшов собі багату вдовицю і опинилась я натурально на вулиці. Найнялася в ресторацію мити посуд, а два роки тому через того фацета, вона кивнула на Фішера, найби як його шлях трафив». Я, видиш, розбила йому гіпсову фігурку, поставив її на підлозі, а я йшла з повною тацею посуду, не бачила, перечепилася і. У вісімсот доларів оцінив. Стара паршива фігурка якоїсь голої кралі. А то видиш антикваріат. Де б то я взяла такі гроші? Тільки й мала що дідів заповіт. Та й той трохи не викинула, не брала його всерйоз. А він, знову кивнула на Фішера, враз загорівся, казав, що один емігрант з Росії торік їздив і одержав спадок. Ну і написав контракт. І на дорогу позичку документом оформив. Тисячу двісті. Не по скарб видіти їхала. Запродала той скарб. Щоб хоч день прожити на рідній землі, на Україні. Тепер можна й до цюпи.